Прилетів з того боку фронту Таких, як ти Там проціджують через густе сито А тут у Латвії люди весь вертівсь, крутивсь по колу Як у центрифузі на цукровому заводі У Лібаві Бачили ж коли-небудь центрифугу Бачив Мій батько і я теж Встигли попрацювати Саме на цукровому заводі Відповів я Здається мені, що ти не зійшовся З Освальдом характером «А коня твого я заберу чисто ганом». Раптом повернув розмову до шахової теми позалужний і потер руки від задоволення. «Слабак ти, жалко, хоча німці сконструювали для твоєї рації, підсилювач. Хлопці казали, видний ти у німців. А у шахи...» «Мені треба було добре подумати, бо коня я і справді програв». «Можеш повернути хід», – посміхнувся Позалужний. «Не треба переходжувати», – запротестував арбітр Юхан, посварившись на мене. «Дав маху сам винен. Це якби всі люди жили заднім числом і заднім умом, то вже давно кінець світу настав би». «А в шахових змаганнях нічия. Всі ходи були правильні», – погодився з цими доказами Позалужний. Полицар, скидаю шанс. Можеш переходити. Галко, ти Ленінград знаєш? Втрутився Юхан. Про Аврору не питаю. А це що за шифр? Здивувався позалужний. Це значить, що Ленінград ніколи не вступила нічия враженого. І німецьких фашистів теж, сказав Юхан. Це значить, що Ленінград... «Місто залізної витримки!» «Бачу, просвітили тебе, юхане, десантники, тільки так!» Похвалив хлопця старшой і до мене. «Тоді думай, як викрутися, коли вже ти на обох лопатках?» «А ще треба вам подумати, щоб не посилати Освальда одного на завдання. До нас ніхто й не ходить один. Треба, щоб кожен...» Відчув плече лікоть товариша, якось зараз відчувають ті, що на кухні, кивнув я на вогнище. Може, відкладемо партію як капабланка з ботвинником, га? запропонував раптом позалужний. Запишемо позицію, чи ти запам'ятаєш? Та я можу повторити наші ходи, а значить, і запам'ятати. Ще пак! Ти в пам'яті стільки цифр тримаєш, коли замінюєш їх літерами в радіограмах. Справді тебе німці запаленгувати не можуть. Чи це просто балачки? Хлопці з червоної стріли оповідали, що до них приєдналися дві розбиті німцями групи. І всі вони вже без радишців. А ти ось у нас як скеля непорушний, як сказав би наш поет Тичина. От ти ж учав школі його вірші. А може в ті групи продерлись лазутчики, шпигуни із середини, бабах? Нам треба побоюватись непевних людей, а моїх прямих посланців від гестапо. Пошипки додав позалужний. Гестапо в самому Берліні, а тут СС, контррозвідка, розвідка, розвідка межакетів, ласовці, а дивись старшой, краще на шахову дошку. Бо в тих шахах, як і на війні. Я подумки засміявся. Орел, як у воду дивився. Виявилося, що взяти чи стоганом кінь не прислужив, як трофей позалужному. Пішак, який убив коня, затулив одну клітину королю таку важливу для маневру. Це є шанс. Потер тепер руки я. Хто із вас тут говорив про нічию? запитав я. Ось і вона, нічия, як у ботвинника з капобланкою чи з керсом. Керс сильніший від Михайла ботвинника, оцінив свого видатного земляка юхан. Ось так, товаришу старший лейтенанте, оголошую тобі шах, це значить, вічний шах твоєму королю. «Ну, а по ходу гри я мав би виграти».